Світлана Горбань Я вас уважно слухаю. Пан Свідзинський спокійно розглядав двох жінок-пацієнток. Одну літню – худу й сумну а другу зовсім юну, світлокосу, із широким обличчям і за великим рівним носом, проте привабливу охайним виглядом та ідеально чистою білою шкірою, яка все ще частенько трапляється в жінок. Літня пані зітхнула. Пане докторе, моя донька Ядвіга вагітна. Ова, то ви не на ту адресу завернули. Я дантист. А вам потрібен інший фахівець. Я можу порадити Йосифа Давидовича. Тут недалеко. Він чудовий чоловік і лікар пошукати такого. Жінка терпляче слухала втішний монолог. А от дівчина раз у раз мінялася чомусь. То блідла, то яскравий рум'янець заливав їй щоки. А на лобі проступали крапельки поту. Пан Станіслав. Запропонував Сідайте, пані Ядвіго У крісло Перевіримо стан вашої ротової порожнини Для здоров'я вагітної Дуже важливо мати зуби без каріесу Та міцні ясна Дівчина злякано І запитливо глянула на матір А та знову заговорила Дивлячи Свідзінському В самісінькі очі Докторе, ми прийшли не як ваші пацієнти. З моєю дівчинкою сталося велике лихо. Вона покохала хлопця, а той – негідник. Побавився та й кинув мою дитину на призволяще, бо знав, що я бідна вдова, що ми не маємо чоловічого захисту. Чим же я вам у такому разі можу допомогти? Хіба що грошима? Пан Свізинський. Відкинув полу білосніжного халата І поліз у кишеню погаманець Але його швидко зупинили Ні, докторе, поспіхом заговорила жінка Заперечливо махаючи руками Не по гроші я прийшла зі своєю нещасною донькою Грошима ви тут не зарадите Бо провина на вашому синові І замовкла з переможним вогником в очах Наче вже мала всіх козирі в руках То он у чому річ? Підійшовши до вікна Пан Станіслав відвернувся Від несподіваних відвідувачок І замислився Кілька хвилин у кімнаті стояла тиша Котрий же з моїх синів завинив? Спитав лікар у дівчини Її обличчя запалало червоними плямами Марек прошепотіла вона лечутно і сльози тоненькими струмочками потекли з її очей. Батько легковажного сина впевнився, що жінки кажуть правду. Він швидко записав у блокнот ім'я та прізвище дівчини. Добре, я сьогодні ж усе з'ясую, а тоді ми поговоримо змістовніше. Скажіть, будь ласка, і вашу адресу. «За кілька днів ми повідомимо вас про наше рішення щодо цієї... справи. Так, справи». «Дякуємо, пане докторе», – злегка вклонилася мати вагітної дівчини. «Я сподіваюся, що ви шляхетний чоловік і не кинете нас у біді». На хвилину запала незручна мовчанка. Медичний запах у кабінеті став гострішим. Доктор провів жінок до дверей і запросив чергового пацієнта. Часу на роздуми він не мав. У коридорі чекало ще кілька хворих. Хтось із флюсом та гострим болем. Такий самий біль засів тепер і в його серці, повсякчас нагадуючи про себе нападами гніву на сина і на себе. Магда випадково побачила крізь вікно, як з їхнього дому вийшли знайоме кравчення з матір'ю і обережно попрямували до власної майстерні, що була неподалік. Саме Ядзя Філіпович пошила запарізькими лекалами ту чудову відверту сукню для братових витівок. Фасон знайшли у французькому каталозі, але ж не з братовими достатками замовляти її з Парижа. Не допоміг навіть продаж Шандорової картини. Непогано мати друга художника, однак грошей вистачило тільки на тканину. Але на яку? Італійський шовк з оксамитовими квітами, бірюзовий, а квіти бордово-зелені, якраз до махдиного волосся і до її очей. Коли вони прийшли до ательє і розгорнули пакунок, яйці відібрало мову. Вона довго розглядала візерунок на тоненькому, напівпрозорому полотні, а потім нерішуче відмовилася шити. Не розплатиться, якщо зробить щось не так. Марек з ентузіазмом і жартами почав її вмовляти. І таки вмовив. Носата ядзя взялася до роботи. Була вона кравчинею від Бога. І сукня вийшла не гіршою, ніж з найдорожчих магазинів. Зимові сутінки швидко охоплювали місто. За склом танцювали легенькі новорічні сніжинки. Що привело кравчиню Ядвігу до їхнього дому? Ще й разом з матір'ю? Магда не знала, що й думати. Вони з братом були занадто балакучі, поки ядзя шила ту спокусливу сукню. Забагато базікали. Невже тепер Ядвіга хоче викрити братів та Магду? Але навіщо це їй? А може, просто приходили лікувати зуби, і вона навіть що собі не фантазує? Дівчина повернулася до піаніно, проте перечуття небезпеки не відступало й на крок. Пізно ввечері, відчинивши двері Марикові, Роман уже поїхав до університету, бо готувався до захисту диплома. І прийнявши його модний ціпок та розкішне кашемірове пальто вільного крою з паском Кася задоволено передала наказ батька зайти до нього Хіба він ще не спить? Не спить і чекає на вас у бібліотеці Здивований Марик зійшов на гору і не стукаючи зайшов до бібліотеки Що правила батькові і за особистий кабінет Старий неквапом підняв голову Від старовинного великого фоліанта І Марек у його погляді Побачив і розпач І біль І гнів Що сталося, тату? Пан Станіслав підвівся від столу І підійшов до сина майже в притул Тепер вони стояли віч. На віч. Да пізно гуляєш, синку Хіба піс ще не закінчився? Хлопець був у доброму гуморі Тож рот йому трохи немимоволі розсувала білозуба усмішка. «Сьогодні до мене приходила пані Філіпович з донькою. Ти знаєш, чому? Чому їй конче? Треба було побачити саме мене!» Марек глибоко вдихнув, просякнуте запахом глиці тепле повітря. Усмішка згасла, але невеселі вогники в очах. «Поясни мені, що трапилося з її донькою Двігою? Що примусило її до цього ганебного, цього принизливого візиту? Принизливого, до речі, і для мене». Довга пауза не допомогла синові зібрати думки. Однак батько повів далі. «Ти спокусив дівчину і покинув її!» «Це правда?» – Марик зблід. Хміль нарешті вивітрився з його голови, але хлопець відповів у звичній манері, напівжартома. «Це ще треба розібратися, хто когось покусив. Я її, може вона мене. До чого ж, тату, це моя особиста справа. Мені здається, я вже досить дорослий хлопчик, щоб розповідати тобі чи мамі, з ким і коли я сплю». Це раніше була твоя особиста справа, а тепер дівчина вагітна. Уся відповідальність за дитину лежить на тобі, на чоловікові. Я її попереджав. Я їй ніколи не обіцяв одружитися з нею. Вона мусила сама подбати про наслідки. Не думай, що я не гідник. Я їй гроші пропонував на лікаря. Зробити аборт дуже дорого. Це ж кримінал. Хіба вона мене послухала? Я не хочу з нею одружуватися. Хто не хоче одружуватися, спочатку вода й трохи думає, а потім уже стрибає, будь до кого в ліжко. Батьків голос став металевим і твердим. Народиться дитина. Дитина без батька змалку зневажена, покарна долею. Ви завинили, а страждати буде вона. Батько розгубився. Розмова відхилилася від попереднього плану. Що його він ретельно продумав, чекаючи на сина Запала важка тиша У каменку тріщали сухі дрова Безжально віддані на поталу вогню Гнів у батьковому серці розгорявся з новою силою Цього разу вже на себе, що жаліє Марика. Чи має він право примушувати сина Одружуватися з нелюбою жінкою? Робити його нещасним на все життя За прикру юнацьку помилку Вони так і стояли Один напроти одного Не зрушивши з місця Від початку розмови «Іди відпочивай Завтра буде день Тоді й обговоримо Як маємо вчинити Щоб мені не було соромно в очі людям дивитись І ти подумай, сину Як буде краще тобі І цій жінці» Ані батько, ані син жодного разу не назвали ім'я дівчини, наче вона не людина, а якийсь фатум, що вдерся в їхнє спокійне життя і зруйнував викликаний роками порядок. Уранці до будинку Свідзінських під'їхало таксі. Не дешеве задоволення – з нього досить спритно виліз старезний, але рухливий дідуган з урочистим виразом обличчя. У бездоганному одязі, модному, чистому, з білим кашне навколо шиї. У руках старий тримав великого портфеля. Наказав водієві дістати речі з багажника, а сам підійшов до дверей і натиснув на гудзик дзвоника. Не віднімав пальця від нього, доки заклопотана Кася не відчинила Ким пан Кароль доводився Світзінським, достеменно не знав навіть сам пан Станіслав Про це знала його мати Але вона більш як 10 років тому пішла в засвіти, прихопивши важливу таємницю собою Войка в родині поважали, вітали з усіма святами Особливого ореолу йому надавала надія на спадок. Він не мав власної родини. Парубкував усе життя. Христос народився. «Вуйку!» – Магда розцілувала старого. «Славімо його! Тату, матусю! Вуйко приїхали! Вітайте!» Пані Зося розкрила обійми на порозі їдальні. «Щасливі вас бачити, Вуйку!» «Яка радісна несподіванка!» «Чому ви не телефонували? Ми б зустріли на вокзалі! Дурниці! Зустрічати! Я, слава Богу, і сам даю собі ради! Нема потреби вас турбувати! Поганий вигляд маєш, Зосенько! Що таке?» «Ми тут усі не здужаємо!» – замість дружини відповів пан Станіслав. «Нерви! Таке сталося! Не знаємо, що й робити!» Утаємничити вуйка в сімейні проблеми доручили Світзінському. <му> Під звуки Шопенового революційного етюду він примудрився говорити тихо, коротко, спокійно. Вислухавши пана Станіслава, старий розсміявся, і це по-вашому біда? Здоровий красень буде батьком. Хіба це біда? Біда, коли хтось не може мати дитини. Ото біда. А що робити? Одружити хлопця, та й годі за це думати й потерпати. Сьогодні ж підемо сватати. Майбутній матері не корисно, я б сказав, вадливо нервувати. А вона, бідолашна, нервує вже ж. Вуйку, ви не розумієте? Яке може бути сватання з такою? Марик не любить її. Не любить? Що ти плутаєш, Зосенько. А звідкиля тоді з'явилася дитинка? Яким чином? Може, вітром надуло? Он, як буває, не любить. Вуйку, не здавалася Зося. Це ж Мезальянс. Мезальянс? Добре. Щоб не було мезальянсу. «Я дам дівчині посах, а ти, Марику, спокійно навчатимешся далі. З грошима я допомагатиму!» Дідуган розмірковував собі. «Мезальянс! Це для дівчини мезальянс! Бо за зрадника треба віддаватися, за негідника, за безвідповідального чоловіка заміж іти. Сьогодні її зрадив, а завтра батька й матір, а потім батьківщину». «Що, мій любий, дивишся на мене, неправду кажу?» «Дівчина працює, сама собі на життя заробляє, матір утримує». «І це Мезальянс? Вам що?» Світ перевернувся. «Вуйку, спокійніше, у чомусь ви маєте рацію». «Я визнаю». «У всьому я маю рацію», – перепинив його не на жарт розлючений старий. І звернувся до Марика. «Якщо сьогодні...» не підеш до дівчини і не розв'яжеш справи по-людському, тобто так, щоб не соромно було людям у вічі дивитися, то я вчиню, як велить моя чоловіча гідність. Зрозумів? Марикові нічого не лишилося, як під трагічним матусиним поглядом кивнути головою, бо говорити він не міг. Будь-яке слово могло спровокувати сльози, От і добре, і нема чого тягти з весіллям. Оплачую всі видатки. Старий повеселішав і радісно підморгнув панові Станіславу. Погуляємо, брати! Батьки з Вуйком просиділи в бібліотеці до самісінького обіду. Магда грала без упину, намагаючись не думати, про що говорять батьки з Мариком та Вуйком, чи зміниться щось у їхньому житті, а чи все буде, як раніше. Ви слухали сторінки книжки українських письменниць Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом», читала Світлана Горбань. Режисер програми Костянтин Лаврантьюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герсименко. На все добре.